Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. «Гаразд, троє, то й троє!» – вчителька відпустила ченсінь, і вчепилася в «а», ніби боялася втратити і цю можливість. «То обирайте, кого ми візьмемо», – сказала їй «а». Вчителька відсахнулася від неї і поглянула на «а», так ніби почула найстрашніші слова в житті. «Ви кажете, щоб обирала я? Боже, як я зможу?» Вона озирнулася навколо, ненаважуючись поглянути в очі дітям, ніби їй і так боліло, а зустрітися з ними поглядами означало б примножити страждання. «Гаразд, виберу я», – відповіла А, і з усмішкою повернулася до дітей. «Клас, слухайте мене. Я дам вам три задачі. Той, хто першим дасть правильну відповідь, полетить із нами». Вона проігнорувала збентежені погляди ченсінь та вчительки і підняла палець угору. «Перша задача. Світло в кімнаті вимкнене. Воно на секунду блимне, Перша за хвилину, потім вдруге, ще за півхвилини, втретє через 15 секунд, далі з інтервалом наполовину коротший від попереднього. Питання скільки разів воно встигне блимнути за дві хвилини? Сто разів. випалила перша дитина. Ні. А похитала головою. Ти ще чу. Ще подумай. За деякий час почувся вояський голос маленької дівчинки, який важко було розчути через довколишній гуркіт. Незлічену кількість разів. Виходь сюди. Сказала їй "А Коли дівчинка опинилася біля неї, вона завела її собі за спину. Друга задача. У нас є мотузка невідомої довжини. Ми знаємо, що вона згорає вщент за годину. Як ми зможемо відміряти за її допомогою 15 хвилин? Завважте, що довжини мотузки ми не знаємо. Цього разу діти вже не поспішали з відповіддю, розмірковуючи над питанням. За якийсь час один із хлопчиків підняв руку. Скласти мотузку навпіл і підпалити з обох боків. Виходьте сюди, кивнула АА. Вона сказала хлопцям приєднатися до дівчинки. Третя задача: 82 50 26. Яке наступне число? Діти довго роздумували. 82 50 26. Яке наступне число? повторила АА. 10, вигукнула інша дівчинка. АА показала великим пальцем. Розумниця, виходіть. Прихопивши трьох дітей, вона рушила до корабля, кивнувши Ченсінь. Ченсінь забігла за ними по східцях, але озирнулася і побачила решту дітей, які оточували свою вчительку, і дивилася на неї, мов, на сонце, що зійшло в останнє і більше ніколи не з'явиться добрі. Сльози застилили їй очі, коли вона підіймалася далі, спиною відчуваючи розпачливі погляди дітей, що ранили їй серце, наче гостро наточені вістря стріл. Ті самі відчуття опанували її в останні моменти статусі мечоносця, та коли Томоко оголосила про старт геноциду, після завершення переселення людей в Австралію. Цей бій був страшнішим за смерть. Інтер'єр корабля вражав мінімалізмом. Вертикальна кабіна мала 18 крісел, розміщених у два поверхи. то, щоб дістатися потрібного місця, доводилося підійматися драбиною. Чен відчула дежавю. Вона ніби знову сідала у сфорічний човник перед польотом на зустріч із Юн Цей космічний корабель також мав вигляд порожньої бляшанки. Вона не розуміла, де розташовуються двигун і системи управління. Чен пригадала ракети з хімічними двигунами до кризових часів, величезні, не мов хмарочоси, але з крихітним об'ємом для розміщення корисного вантажу. У кабіни не було помітно жодних пристроїв чи панелей для керування кораблем. Лише левітували кілька інформаційних вікон. Штучний інтелект апарата, здавалося, вже знав АА, бо щойно вона опинилася в кабіні, інформаційні вікна припливли до неї і супроводжували весь час, поки вона перевіряла чи правильно застібнуті паски безпеки у дітей та ченсінь. Не дивися на мене так. Я дала їй шанс. Змагання неодмінна умова боротьби за виживання, прошепотіла А до ченсінь. Тьотю, а всі, хто лишився внизу, загинуть? запитав хлопчик. Кожному народженому доведеться померти рано чи пізно, відповіла А, сідаючи в крісло поруч із ченсінь. Вона не застібнула пасків безпеки, натомість продовжувала вивчати інформаційні вікна. От дідько, ми лише 29-й в черзі на запуск. Космодром мав 8 стартових столів, і після запуску одного корабля наступний міг злетіти з того самого пускового майданчика не раніше, ніж за 10 хвилин. За цей час в охолоджувальний басейн знову закачувався необхідний об'єм прісної води. Очікування в черзі не впливало на шанси вижити, бо до Юпітера вони могли б дістатися лише за місяць. Якщо протягом цього часу фотоїд влучить у сонце, то де вони перебуватимуть цієї миті, ще на Землі чи вже у космосі, вже не важливо. Кінець буде один і той самий. Але проблема полягала в іншому. Кожна хвилина затримки зменшувала їхні шанси злетіти взагалі. Хаос уже поглинув світ. Понад 10 мільйонів жителів міста, керовані інстинктом виживання, кинулися до космопорту. Космічні кораблі, як і стародавні літаки, не могли одночасно взяти на борт усіх охочих, а вартість володіння приватним кораблем – була співставною з купівлею бізнес-джета в докризові часи, недоступною розкішю для більшості людей. Отже, навіть враховуючи міськість космічних ліфтів, за тиждень можна було відправити на низьку навколоземну орбіту всього менше 1% населення Землі, а до Юпітера змогли долетіти ще менше людей – близько однієї тисячного відсотка. Зоряне на кільце немало ілюмінаторів, проте зображення порту виводилося на кілька інформаційних вікон. Вони побачили, як юрба темними водами повені затоплює паркувальну зону. Люди оточували космічні кораблі, викрикували прокляття, розмахували руками, сподіваючись пробитися всередину. Велика кількість літаючих машин, які раніше приземлилися біля космопорту, знову здійнялися в повітря. В їхніх салонах не було ані душі. Власники за допомогою дистанційного керування намагалися перешкодити космічним кораблям злетіти. Небо запруджувало дедалі більше кількість літаючих машин, які чорною хмарою нависали над стартовими столами. І якщо так триватиме й далі, то скоро більше ніхто не зможе злетіти. Чен Сінь зменшила розмір інформаційного вікна і обернулася, щоб заспокоїти дітей. Але цієї миті почувся оглушливий крик «А! О Боже!» Чен Сінь кинула погляд у напрямку носа корабля і побачила, що інформаційне вікно розгорнулося на весь салон і транслює картинку, на якій... Сліпуча вогняна куля розквітає посеред сталевого лісу корпусів космічних кораблів, що очікували старту. У когось не витримали нерви, і він ініціював запуск корабля прямо в зоні очікування в оточенні натовпу. Температура потоку плазми, що струмініє сопол термоядерного двигуна, в десятки разів перевищує показники давніх реактивних двигунів. Під час запуску з рівного майданчика потік плазми миттєво плавить шари ґрунту, розкидаючи на обгорілі шматки, і знищуючи все живе в радіусі 30 метрів. Вони побачили на екрані, як багато чорних ляпок розлетілося від вогню. Одна з них врізалася у верхню частину корабля, що стояв поруч, залишивши на обшивці чорний слід. Обвуглене людське тіло. Кілька інших кораблів поблизу місця старту завалилися набік, ймовірно, через розплавлення посадкових опор. Натовп митєво замовк. Люди підвели погляди і побачили, як корабель, який щойно в десятки людей і з гуркотом відірвався від паркувального майданчика, тягнучи за собою у небо білий слід, а потім узяв курс на схід. Ніхто не міг повірити в те, що щойно побачив. За кількадесять секунд стартував другий корабель ще ближче до зоряного кільця. Ревіння вагоні хвилі спеки, що накочували від місця старту, збурили натовп до межі. Незабаром злетів третій човник, а за ним четвертий. Кораблі один за одним стартували з місць для парковки. Вогняні кулі – Розкидували в Різнобіч обпечені рештки людських тіл, перетворюючи зону очікування на великі крематорії. АА спостерігала за трагедією, закусивши нижню губу. Потім швидким рухом відсунула від себе інформаційне вікно і почала набирати команду в іншому, меншому. «Що ти робиш?» – запитала Чен Сінь. «Готуюся злетіти». «Ні, стій! Дивися сюди!» – відповіла АА і посунула до Чен Сінь ще одне маленьке віконце, на яке виводилося зображення території навколо човника. Кожен корабель над хвостовим соплом двигуна мав спеціальне тепловідвідне кільце, що складалося з безлічі патрубків для розсіювання жару термоядерного двигуна. Чінсінь побачила, що в усіх кораблів по сусідству тепловідні кільця світилися тьм'яно-червоним, термоядерні реактори активовані і підготовчі процедури до зльоту кораблів ініційовані. «Або ми зараз літаємо, або це зроблять вони», – вигукнула А. Якщо, бодай, один із запустить двигун, Потік плазми може розплавити посадкові опори сусідніх кораблів, включно із зореним кільцем, через що вони впадуть на розплавлену земну поверхню. "Ні, чекай", сказала Ченсін спокійним, але надзвичайно впевненим голосом. На її долю випадали випробування значно гірші за це, тож вона легко змогла опанувати свої емоції. "Що таке?" Неймр спокійно перепитала А. Унизу люди А припинила вводити команди і повернулася до неї. Незабаром ти, я цей натовп. І земля усі ми просто випаруємося. І ти візьмешся у цьому бульйоні сепарувати шляхетні молекули від мерзенних? Наші цінності все ще чогось варті я й досі президент компанії Зоряне кільце, який належить цей космічний корабель, а ти моя підлегла, тож мусиш виконувати мої накази. А довгим поглядом зміряла чінсінь, але, зрештою, згідливо кивнула, простягнула руку і деактивувала контрольне інформаційне вікно. Потім впевненими рухами вимкнула решту вікон, ізолюючи кабіну корабля від ошаленілого світу назовні. «Дякую», – сказала Чан Сінь. А, нічого не відповіла, натомість підхопилася з крісла, ніби про щось раптом згадала. Узявши лазерну гвинтівку з порожніх крісел поруч, вона почала спускатися сходами до виходу. «Не відстебайте пасків безпеки, бо корабель може завалитися на бік будь-якої миті». «Що ти збираєшся робити?» – запитала Чан Сінь. «Якщо нам не судилося злетіти, то охрійнім всім також», – вивукнула А, вимахуючи рушницею. А відчинила люк, вислизнула назовні і одразу захлопнула його знову, аби не дати можливості людям ззовні потрапити всередину корабля. Спустившись східцями на землю, вона вистрелила у хвостову частину найближчого корабля, який готувався відлетіти. Синій димок за струменів із місця влучання. Лазерний промінь прорізав обшивці дірку в палець завтовшки. Але цього було достатньо. Система моніторингу корабля виявить пошкодження, і бортовий комп'ютер не дозволить ініціювати запуск. Відмову такого рівня пілот не зможе усунути чи скасувати з панелі керування всередині човника. Переконавши, що тепловивідне кільце цього корабля почало тьм'яніти, тобто термоядерний реактор вимкнувся, а почала крутитися по колу, прострілюючи отвори в корпусах усіх восьми кораблів, які знаходилися найближче до зоряного кільця. Натов збентежений клубами диму та поленням навколо, навіть не помітив, що вона зробила. На кораблі з уже повністю погаслим тепловивідним кільцем відчинився люк, з якого вибралася елегантно вбрана жінка. Спустившись на землю, вона почала інспектувати хвостову частину корабля і швидко віднайшла невелику пробойну на корпусі. Жінка істерично заволала, почала качатися по землі і битися головою об посадкові опори. Жодна жива душа не звертала на це уваги, Натомість натовп зосередився на прочиненому люку, який вона забула закрити. Усі кинулися до рятівного отвору і спробували втиснутися в корабель, якому вже не судилося злетіти. АА повернулася на східці, заштовхала всередину ченсінь, яка визирнула, аби дізнатися, що відбувається назовні, і задраїла за собою люк. Її шлунок не витримав і повернув усе з'їдене. На зоні стоїть такий сморід, наче фестиваль барбекю у розпалі. Нарешті вимовила АА. Коли змогла впоратись із блювотними спазмами. Ми всі загинемо? спитала дівчинка, висунувши голову за крісла вгорі. Ми побачимо дуже, дуже вражаюче дійство навіть у масштабах усесвіту, загадково відповіла їй А. На що воно буде схоже? Яким воно не виявилося? Це буде незабутнє видовище. Сонце перетвориться на величезний фейєрверк, а потім, потім усе перетвориться на ніщо. Не можеш щось існувати посеред абсолютного нічого, еге ж? А підвелася і погладила по голівках усіх трьох дітлахів. Вони не збиралися їм брехати. Якщо вони виявилися достатньо розумними, щоб розв'язати її задачі, то їм стане клепки збагнути, яке майбутнє чекає на них усіх. А повернулася в крісло поруч із Ченсінь, яка поклала долоню на її руку і тихо промовила: "Мені шкода". А усміхнулася у відповідь. Ченсінь добре вивчила цю усмішку, і хоча вона постійно вважала А менш досвідченою та більш уразливою, ніж вона сама. Зараз її подруга довела, що здатна ухвалювати складні рішення, поки Ченсінь розпачливо намагалася впоратися з ситуацією. «Не бери близько до серця. Це дурна, нікому не потрібна метушня. Усе все одно на нас чекає один і той самий фінал. Принаймні, ми зараз можемо трохи перепочити», – закінчила думку А і видихнула. Якби вони перевели зоряне кільце у режим міжзоряного польоту, тоді сталося б Юпітера значно швидше. Хоча вістань між Землею і газовим гігантом – Замала для досягнення максимальної швидкості, політ тривав би два тижні, а не місяць, як у звичному режимі. А здавалося, що вони з зараз думають про одне й те саме. Навіть якби всі модулі системи раннього сповіщення вже були в роботі, попередження прийшло б лише за добу до атаки. Тож тепер, аналізуючи події дня, я схиляюся до думки про хибну тривогу. Чин не знала, чи саме через такі роздуми А так легко погодилася передати їй повноваження керування кораблем. Думки А швидко підтвердилися. Щенцін зв'язався чиновник Роз, який також входив до складу КАІ, і повідомив, що ООН та Об'єднаний флот випустили спільну заяву про те, що попередження було згенеровано системою помилково, і додаткова перевірка не підтвердила наявності жодних ознак атаки за теорією темного лісу. А викликала... Кілька інформаційних вікон, в більшості з яких, транслювали заяви, зроблені речниками ООН та об'єднаного флоту. Продивившись зображення з паркувальних майданчиків, вони пересвідчилися, що несанкціоновані старти з необладнаних місць припинилися. І хоча хаотична поведінка НАТО в пущі тривала, ситуація принаймні не погіршувалася. Дочекавшись, поки назовні трохи вщухнуть емоції, Чінсінь і А вийшли з корабля і побачили сцену, що нагадувала поле жорстокої битви. Повсюди валялися обвуглені чорні тіла, деякі трупи ще тліли чи горіли. Частина кораблів похилилася, а інші лежали долі чи завалились на сусідні. Усього з паркувальної зони стартували дев'ять кораблів, і їхні сліди біліли у небі, немов свіжі рани. Натовп потроху заспокоювався дехто сидів не на гарячій поверхні майданчиків, дехто застиг у прострації, а інші, без сенсу, тинялися навколо, ніби намагаючись зрозуміти вони потрапили у кошмар. Чи це все-таки реальність? Прибули загони поліції для підтримання порядку, а медичні бригади почали надавати допомогу постраждалим. Наступне попередження може виявитися правдивим, сказала Аа Чінсінь. Ти мусиш полетіти зі мною на зворотній бік Юпітера. Наша компанія якраз зводить там космічне місто в рамках проєкту «Бункер». Чінсінь не відповіла на пропозицію, а натомість спитала. Летіти на зоряному кільці? Ні, я говорю не про це міжпланетний корабель, а про новозбудований великий човник міжзоряного класу. На його борту може розміститися 20 осіб під час польоту у звичному режимі і п'ятеро – під час міжзурених подорожей. Рада директорів ухвалила рішення побудувати цей корабель для твоїх особистих потреб. Він ідеально підійде для використання як мобільної бази на орбіті Юпітера. Різницю між міжпланетним і міжзуреним космічним кораблем можна порівняти з відмінностями між річковим паромом і гігантським океанським лайнером водотонажністю у десятки тисяч тонн. Звісно, відмінності полягали не тільки в розмірах. Існували і відносно невеликі кораблі міжзореного класу. Але порівняно з міжпланетними космічними кораблями, міжзорені мали значно складнішу систему двигунів, були оснащені замкненою екологічною системою, а кожен вузол чи важлива деталь забезпечувалися трьома-чотирма рівнями дублювання. Якщо Чінсін дійсно відлетить на новозбудованому кораблі за Юпітер, то, що не трапилося б на Землі, вона зможе дожити віку на його борту. Ченсінь похитала головою. Ні, до Єпітера маєш летіти ти. Бери корабель і лети. Я не беру участь у рутинній роботі компанії, тож цілком можу залишитися на землі. Ти просто не хочеш опинитися серед небагатьох обраних, яким поталанить вижити. Я тут лише одна з мільярдів інших людей. Хай там як, але якщо спільна страшна доля вготована мільярдам одночасно, то це насправді не так і страшно. Я дуже турбуюся про тебе, сказала А, обіймаючи Ченсінь за плечі. І навіть не тому, що на тебе може чекати смерть разом із мільярдами інших людей. Я боюся, що тобі доведеться зіткнутися з чимось страшнішим за саму смерть. Для мене це невдивовижу. Якщо ти й надалі обстоюватимеш ідею польоту зі швидкістю світла, то тобі вготована ще одна подібна зустріч. Думаєш, ти виявишся готовою до такого? Хибна тривога виявилася найбільшим соціальним потрясінням із часів великого переселення. І хоча самі заворушення були нетривалими, а заподіяні збитки некатастрофічними, спогади про цю подію ще довго ятрили розуму людей. Несанкціоновані запуски космічних кораблів із необлаштованих майданчиків сталися в кількох тисячах космопортів. Це призвело до загибелі в полум'ї термоядерних двигунів понад 10 тисяч осіб. Збройні сутички траплялися і біля нижніх станцій космічних ліфтів, але там, на відміну від безладів у космопортах, протиборчими сторонами часто виступали окремі країни. Їх уряди вирішили надіслати експедиційні корпуси для встановлення контролю над станціями міжнародних космічних ліфтів в екваторіальній частині Світового океану, і повномасштабні військові дії не розпочалися лише завдяки швидкому скасуванню повідомлення про напад. Окремі інциденти захоплення космічних кораблів трапилися на орбіті Землі і навіть на Марсі. Окрім негідників, які намагалися врятувати власне життя за будь-яку ціну, стартуючи і незважаючи на скупчення людей. Громадськість надзвичайно обурили й інші відкриття, які сталися під час хибної тривоги. Так, на геосинхронній орбіті і зворотному боці Місяця таємно будувалися десятки невеличких кораблів міжзоряного та квазізоряного класу. Останні теж мали замкнену систему підтримки життєдіяльності, але оснащувалися двигунами тільки для міжпланетних перельотів. Деякі з цих дорогих транспортних засобів належали корпораціям, інші, багатим приватним особам. Ці космічні кораблі не відзначалися великими розмірами, а більшість із них під час мандрівки у далекі світи, за якою замкнена екосистема корабля забезпечує виживання пасажирів протягом тривалого часу, могла взяти на борт лише кількох людей. Істине призначення цих кораблів було легко зрозуміти. Вони на довгі роки стали б надійним сховком у затінку планет-гігантів. Повністю розбудована система раннього сповіщення може попередити про напад щонайменше за 24 години. Якщо напад за теорію темного лісу все ж станеться, жоден існуючий нині космічний корабель не стигне доправити людей до найближчого безпечного місця – Юпітера. Усі, хто перебуває на Землі, дійсно перебувають за крок від загибелі. Люди чудово розуміли, що криваві сутички в борьбі за виживання під час хибної тривоги – це просто безглуздий прояв колективного божевілля, продиктованого інстинктом самозбереження. На цей час на околицях Юпітера мешкали приблизно 50 тисяч осіб. Здебільшого це військовослужбовці, які таборилися на базі об'єднаного флоту. Але були цивільні. Вони, зокрема, проводили підготовчі роботи для реалізації проєкту «Бункер». Однак усі ці земляни мали вагомі підстави перебувати у відносній безпеці порівняно з рештою людей. І громадськість не мала жодних заперечень. Але щойно завершиться створення раніше прихованих кораблів, їх заможні власники зможуть довіку ховатися в затінку Юпітера. На сьогодні, принаймні поки що, в міжнародному чи національному законодавстві не існувало норм, що забороняли б юридичним або фізичним особам будувати космічні кораблі міжзоряного класу. А пошук прихистку на зворотному боці планет гігантів не міг розцінюватися як прояв ескапізму. Але зараз йшлося про найбільший прояв несправедливості в історії людства нерівність усіх перед смертю. Історично. Несправедливість здебільшого проявлялася в рівні достатку та соціальному статусі людини. Але всі лишалися більш-менш рівними перед лицем смерті. Звісно, завжди існувала певна несправедливість і в цій царині. Нерівний доступ до досягнень медицини, різний рівень виживання у разі стихійних лих, спричинений відмінністю рятувальних засобів у багатих і бідних. Коливання, відсотка загиблих серед військових та цивільних під час військових дій тощо. Але ніколи не було ситуації, що не за якою невелика кількість людей, що становить менше однієї десятитисячної населення Землі, мала змогу сховатися і вижити, тоді як решта – мільярди – змушені просто чекати на смерть на поверхні планети. Навіть у давні часи настільки кричуща нерівність не могла існувати довго, що вже казати про сьогодення. Саме цей чинник примусив світове співтовариство змінити ставлення до проєкту побудови надшвидкісних кораблів, перейшовши від його обговорення до скептичного сприйняття. Звісно, життя з Юпітером або Сатурном у середині космічного корабля, хоч і здатного пережити удар за теорією темного лісу, не здавалося завидною долею. Незалежно від того, який рівень комфорту може забезпечити замкнена система підтримки життєдіяльності, людям все одно довелося б існувати в холодній, порожній, віддаленій та ізольованій частині Сонячної системи. Утім, спостереження за Другим Терсольоріанським флотом – Засвідчили, що космічний корабель, який використовує рушійну силу викривленого простору, майже миттєво досягає швидкості світла. Подібні кораблі будуть здатні дістатися від Землі до Юпітера десь за годину. А отже, їхні власники матимуть удосталь часу, щоб забратися геть після отримання звістки від системи раннього сповіщення про напад на Сонячну систему. І ці привілейовані особи та багатії зможуть із комфортом продовжувати жити на Землі, і покинути мільярди людей помирати, коли настане час. Подібна перспектива здавалася суспільству абсолютно неприйнятною. Спогади про жахливі події, які сталися після отримання хибного повідомлення про напад, все ще були свіжими, тому більшість людей вважала, що поява надшвидкісних космічних кораблів може спровокувати нову хвилю зворушень по всьому світу. У результаті всі спроби реалізувати проєкт побудови подібних кораблів наштовхувалися на небачений до того опір. Причиною панічної реакції на хибну тривогу була надзвичайна чутливість постінформаційного суспільства до таких подразників. Дезінформація з'явилася через певну аномалію, виявлену першим блоком системи раннього сповіщення. Ця аномалія виявилася реальною, проте не мала нічого спільного з фотоїдами.